Доброго ранку, шановні слухачі! Ви слухаєте радіо Філядельфія, радіопрограму Українського освітньокультурного центру. Центр знаходиться при 700 Cedar Road, Дженкентон, Пенсильванія. Телефон 215-663-1166. В сьогоднішній програмі ви почуєте цікавий радіокоментар, історичний календар, новини з України, громадські оголошення, реклами та чудову українську музику. Програму підготували Борис Захарчук, Орися Гевка, Наталя Гріга та Іван Праско. Приємної вам радіопрограми! Шановна громада! Цього місяця недавно надійшла дуже несподівана вістка, що наш президент з центру Борис Павлюк резигнує з президентури і з дирекції це для мене був так званий бамшелф. Цілком несподіваний. Дійсно, і причини на це я не знав. Одначе, мабуть, після сім літньої виснажуючої праці людина може бути змучена і потребує відпочинку. Очевидно, бути президентом є досить велика відповідальність і велика посвята часу і енергії. Під час цих минулих сім літ наш центр надальше перейшов багато розбудови і виконання многих поліпчень і розвитку. Багато добрих і потрібних завдань було виконано, і це місце мені ще раз вичислювати, бо все це є представлене в хронології діяльності під проводом президента Павлюка. В загальному хочу висловити велике признання президентові Павлюковій за його відданість і невпинну працю для нашої громади і поширення активності в нашому центрі. Павлюк надав професійний і формальний напрям в всіх акцій, які постійно приходили до діяльності і виконання потрібних завдань. Центр є незаробіткова, харитативна корпорація, яка є взірцем для інших українських середовищ. Відповідальність провадження цієї інституції є дуже велика і вимагає багато часу, енергії і посвят. І я хочу тут висловити велику подяку інженеру репаблікові за його невпинну працю і посвято часу на таку велику роботу. П'єбатаймо. Пам'ятаймо, що центр є в вповній залежний від фінансової підтримки нашої громади і збирати пожертви і фінанси, щоб правильно удержувати цю установу, не є легке завдання. Вважаю, що сьогодні Належиться велика подяка Павлюкове за його працю для добра української громади у Філадельфії і околиці. Щастя йому, Боже, і бажаю йому многих літ. Шановні слухачі, повідомляємо нашу громаду, що нововибрана дирекція на засіданні 29 жовтня вибрала Софію Коропецьку, на президента Українського освітокультурного центру. Бажаємо їй і новій дирекції великих успіхів на нашому в наступному діяльному році. Літопис важливих подій з історії України. 27 жовтня 1776 року народився український історик Яків Маркович. 28 жовтня 1894 року помер український літературознавець Омелян Огоновський. 28 жовтня 1989 року Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки ухвалила закон про державний статус української мови. 29 жовтня 1794 року помер український філософ Григорій Сковорода. 31 жовтня 1861 року народився Григорій Павлуцький, український історик мистецтва. 30 жовтня 1911 року народився український скульптор Григорій Крук. 30 жовтня 1947 року помер поет і літературознавець Юрій Клен, Освальд Бурггар. 31 жовтня 1816 року народився Леонтій Похилевич, український краєзнавець. 1 листопада 1918 року проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Відоме також в історії України під назвою «Листопадовий зрив». 1 листопада 1944 року помер у Львові митрополит Андрей Шептицький. І 1 листопада 1964 року помер видатний військовий провідник визвольної боротьби голова ПУН полковник Андрій Мельник. Минут літа до 95-ї річниці історичного листопадового зриву. Пожовкли листя, сіре небо, осінній вечір, листопад. Оскільки споменів далеких до нас вертаються назад. Був час і вітряний, і зимний, і листя падало на шлях, та в душах нам світило сонце, і квіти нам цвіли в серцях. О, незабутній вистопад, пройдуть літа, пройдуть віки, а ти стоятимеш над нами, як тінь Господньої руки. Роман Купчинський Українські народи, віднині ти господар своєї землі, вільний горожанин української держави такі історичні слова почуло українське населення західноукраїнських земель 95 років тому у прокламації української національної ради проголошеної 1 листопада 1918 року. Те, що сталося 1 листопада 1918 року у Львові, можна назвати епохальною подією. Тобто такою подією, від якої почався новий період у житті народу, і яка своїм значенням і впливом дала напрям, наснагу і цілеспрямованість багатьом наступним поколінням. Ця подія увійшла в історію під назвою «Листопадовий зрив». Головна Руська Рада, перша українська політична організація від часу прилучення Галичини до Австро-Угорщини в першому розподілі Польщі 1772 року, 2 травня 1848 року заявила, що Галицькі Русини є частиною великого 15-мільйонного руського народу. І ту заяву можна вважати за перше офіційне проголошення Соборницького кредо галицьких українців. Питання національностей, боротьба їх за свої політичні та культурні права в австро-угорській монархії стояли дуже гостро. З початком Першої світової війни у 1914 році ця боротьба значно посилилася. Народи, що перебували під австро-угорщиною, стали на шлях рішучої боротьби за своє майбутнє політичне існування». Намагаючись врятувати Австро-Угорську імперію, ціцар Карл видав 16 жовтня 1918 року маніфест про перебудову імперії в союзну державу, в якій кожний народ мав би творити свій власний державний організм. Але ще раніше, 12 жовтня того ж року, Цісар запросив до себе на розмову парламентарних клубів, щоб почути їхню думку про політичне становище в імперії. Чеські представники висловилися за утворення самостійної чехословацької держави. Польські представники заявили, що поляки виходять зі складу Австро-Угорської імперії і приєднуються до польської держави. Про становище української делегації посли доктор Евген Петрушевич і доктор Евген Левицький повідомляла газета «Діво» число 234, 15 жовтня 1918 року, в репортажі «Звідня» оба посли заявили, що є гаряче бажання всіх українців, щоб творити українську державу, зокрема зі Східної Галичини, Північної Буковини, а також Північно-Західної Угорщини. Ще перед закінченням Першої світової війни та перед розвалом Австро-Угорщини, 18 жовтня 1918 року зібралася у Львові Українська Конституанта, що складалася зі сеймових послів представників діючих партій, яка назвала себе Українською Національною Радою. й урочисто проголосила, що всі області західноукраїнських земель творять українську державу. Щоб не дати себе випередити полякам, українці несподівано під командою сотника Дмитра Вітовського підняли над ратушею національний прапор. 1 листопада 1918 року у Львові і у Східній Галичині проголошено Західноукраїнську Народну Республіку. На листопадовий зрив ми звикли дивитися як на військовий переворот, не вглиблюючись у його психологічне значення. А духовна революція, яка відбулася в умах народу, є далеко тривалішою від самого збройного виступу. Я не буду зупинятися на перебігу подій, бо про це ми чули не раз. Не буду зупинятися на особах, творцях Великого листопадового зриву. Бо їхні імена вже записані золотими буквами в аналах нашої історії. Зате зупинюся на значенні листопадового зриву. Перш за все, він перетворив Галицького Русина з раба чужої імперії у гордого воїна за українську державу. Ця дія відновила та відсвіжила державні звичаї Ярослава Осмомисла, Романа Галицького, королів Данила, Льва і Юрія. Він показав свою політичну життєздатність українців під австрійською займанщиною творити своє власне державне життя. Упродовж не цілих шість століть. Галицький Русин ніколи не був нічим іншим, як тільки Галицьким Русином. І таким він залишився. В останніх десятиліттях перед війною Галицькі Русини боролися не тільки проти офіційної Польщі, але й проти Москви, яка намагалася збаламутити їх малоросійщиною та москвофільством. Але Галицький Русин витримав ще більше. І як воно не дивно, листопадовим зривом він не створив Західної Русі, але українську державу. І коли ми часто говоримо про листопадовий зрив, як про українську революцію, звичайно, маємо на увазі військову дію насильного перебрання влади від чужих адміністраційних чинників. Зате ми рідко коли говоримо про духовну революцію, значення якої є надзвичайно важливе, не проминаючи галицький русин за ніч зробився українцем. Не так назвою, як душею, бо для широких мас населення назва українець була не так чужа, як нова. Про те, що воно було так, а не інакше, говорить чи не найкраще співець селянської недолі Василь Стефаник у своєму неперевершеному творі «Сини». Ось один зворушливий фрагмент із цього твору. Послідній раз прийшов Андрій. Він був у мене вчений. Тату каже, тепер ідемо воювати за Україну. За яку Україну? А він підіймив шаблем грудку землі та й каже, оце Україна. А тут і справив шаблею у груди. Отут її кров. Землю нашу ідемо від ворога відбирати». Як та його шабля блиснула, то й мене засліпила. Сину кажу, та є в мене молодший від тебе, Іван, бери його на це діло. Він дуже, най вас обох, закопаю у цю землю, аби ворі з цього коріння її не виторгав у свій бід. Ось це і є та духовна революція». Батько зрозумів, що Україна – це земля, яку він із своїми предками ген-ген аж у сиву давнину скропив своїм потом, і за неї варто і двох синів віддати. Він зрозумів, що Україна – це його Русь, а Русь – це Україна. Отже, листопадовий зрив зробив Галицького Русина – Українцем і зблизив його до того українця, що жив під московською займанщиною над Дніпром. З політичного огляду листопадовий зрив мав велике міжнародне значення. Він показав перед світом, що Галичина була, є і буде українською, але сам зрив – був би пустою фразою, якщо б в обороні оголошених ним ідеалів не стали тисячі молодих людей, готових на смерть і на життя для України. Листопадовий зрив не увінчався успіхом, бо не осягнув своєї безпосередньої мети. Але він був успішний у тому, що скріп і загартував українців Галичини в майбутній боротьбі з окупантами. Легальні українські партії зводили нерівні бої за українські права в польському Соймі. У той самий час колишні учасники визвольних змагань разом із молодшим поколінням продовжували боротьбу революційними засобами під стягами Української військової організації та організації українських націоналістів. Проблеми галицьких українців розглядалися в лізі націй, у парламентах інших країн так само, як і в польському Соймі. Листопадовий зрив показав чужинцям, що українці вміють обороняти свої права. Ця історична подія в галицькій землі, котра впродовж років була П'ємонтом, і пробійником українського національного відродження назавжди закарбувала незнищенну волю українського народу до державної самостійності. Вона також зміцнила ідеологічні позиції українських самостійників на східних землях України. Та, мабуть, найбільше причинилася до проголошення в Києві 22 січня 1919 року Акту Державної Соборності всіх українських земель. У цьому аспекті листопадовий зрив 1918 року став переломним моментом в історії українських державно-національних зусиль що створив нову добу розвитку української думки, а з тим і намагань до її здійснення самостійної, соборної української держави. Пригадуючи листопадовий зрив, пам'ятаймо, що ідеал, за котрий боролися та зі зброєю в руках загинули лицарі листопада, став дійсністю 24 серпня 1991 року. Але для зміцнення та утвердження розбудови української національної держави до кінця потрібно пильно стояти на сторожі та в ніякому разі не спочивати на лаврах здобутого. Листопадовий зрив був одним із вагомих і важливих державницьких чинів Української нації в її визвольній боротьбі. І таким залишиться в історії нашого народу. Ви слухали радіокоментари «Хоч минут літа» до 95-ї річниці історичного листопадового зриву. Коментар приготував Ярослав Колодій, читав Іван Праско.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 Безкоштовний ATM у вашій околиці Зайдіть на наш сайт www.ukrfcu.com Для полагодження всіх ваших фінансових справ ласкаво заохочуємо вас відвідати нашу філію Саммертон, яка знаходиться за адресою 14425 Баслтон-Евеню Північній Філадельфії. Негода? Можете полагодити все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 Усім відомий і довголітний похоронний заклад пана Михайла Насевича, який знаходиться при 95-29 Баслтон Авеню біля роздоріжя Грант Авеню, працює під назвою Fletcher Насевич Funeral Home. Вже 10 років родина Насевичів подає професійну і вічливу обслугу родинам у час Великого Гор'я. У хвилинах потреби телефонуйте на число 215 673 8153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 Геноцид, Конгрес США та діяльність Конгресової комісії з дослідження голоду 32-33 років в Україні. Страшна екстермінація голодом мільйонів осіб українського населення, особливо селян, лягла важкою спадщиною і незатертою плямою на собість нашого народу. А найгіршим це, що цей геноцид довгими роками промовчувався в Україні – а у вільному світі через настанову проводу багатьох держав, які були частиною християнської і людської цивілізації, він рівно ж не викликав реакції у західних цивілізованих державах. Українські еміграції, яка стала устами. «Поневоленої України довелося вирубувати прогрубувати гордєвий вузол Мовченки довкруги нього не тільки демонстраціями і резолюціями, але особливо публікацією численних матеріалів, які створили підґрунтя для зрозуміння нечуваного московського злочину, здійсненого Сталіном, його поплічниками та комуністичною системою». Сві дослідження та спогади були поширені і сприйняті діаспорою, однак в більшості не доходили до совісті світу, бо не були написані англійською мовою. Особливо трудно було у руках співпраці вільного світу з Совєцким Союзом говорити про голод 1932-1933 року чи про будь-які московські злочини, однак і зміною політичної орієнтації США коли США увійшли у фазу холодної війни з Совєтським Союзом, коли Совєтський Союз в очах американців перетворився на імперію зла, американський світ став уважніше прислухуватися до голосу емігрантів, поневолених Совєтським Союзом народів. Вже президент Айзенхауер проголосив тижні поневолених народів 1959 року, відкрив збудований вільними українцями пам'ятник Тарасові Шевченкові з вогненним закликом «Вставайте, кайдани, порвіте». За останніх 30 років всі президенти Америки, почавши з президентом Рональдом Регіном, Джорджем Бушем, старшим, Джорджем Бушем-молодшим, Біллом Клинтоном та Бараком Обамою, вшановують жертви українського голодомору геноциду відповідними річними зверненнями, що й роблять губернатори і сейтові політики у своїх виступах. А все почалося від маленької комісії, створеної Конгресом і Сенатом США у 1984 році, яка на підставі усних свідчень та інших документів відтворила московський злочин і назвала його геноцидом. Слово «геноцид» належить, власне, цій комісії, яка без вагання прийняла це визначення голоду 32-33 років. Ця комісія змусила комуністичних керівників України відповідно зареагувати на її діяльність, І вперше у 87-му році один з її керівників висловив слово «голод» у відношенні до тих страшних голодних років, а згодом праці окремих дослідників і науковців в Україні почали відкривати глибину і засяг злочину. І слово «голод», яке за комуністичного панування було табу, стало закликом винести на поверхню цю нечувану білу пляму нашої історії, спричинену ворожим пануванням, як і ворожою ідеологією в Україні. Ми у наших радієвих виступах у 80-ту відзначення геноциду Голодомору зупинамося над кількома моментами, які нам краще поможуть зрозуміти висліди праці Конгресової комісії дослідження Голодомору, щоб оцей невиправданий і непрощений жорстокий злочин проти українського народу, який є частиною нашої національної ідентичності, краще раціоналізувати. Спочатку скажемо дещо про термінологію. Чому краще вживати слово геноцид на визначення цього комуністичного московського злочину? Допоміжною в чому є визначення у Вікіпедії, на інтернеті. Ми вживаємо слово «геноцид» для визначення Голодомору 32-33 років як масового, навмисно організованого совєтською владою Голоду, що привів до багатомільйонових людських втрат у сільських місцевостях на території української СРР, землі сучасної України, за винятком семи західних областей, Криму і Південної Басарабії, які тоді входили до УСРР, та Кубані, переважно більшість населення якої становили українці. Правда, численні дослідники вживали різну термінологію таку як голод, Невідомий голод, страта голодом, штучний голод, великий голод, навмисно зорганізований голод, людиною створений голод, man-made famine. Іван Драч-Перший вжив в Україні слово «голодомор», що означає «знищити, вбивати голодом». Андрій Григорович уживав термін «чорний голод». Письменник Олеш Вончар називав праці Американської дослідчої комісії США Чорною Роберт Конквест писав про жнива розпачу, Петро Яцик назвав оті прокляті роки портретом темряви, Василь Гришко — український голокост, Володимир Душник — фемін-голокост, доктор Дмитро Злепко — холод-голокост, о підгайний чорні діла Кремля, о мотиль — солодкий сніг, науковець Кульчицький вживає термін екстермінація. Однак, якими б не були причини авторів вживати термінологію з їхньої мовної палітри, Володимир Маніяк, з упорядниками книги народної пам'яті Голод 1933, перед ненадійною смертю в автомобільному випадку, писав так. Не шукаймо слів замінників, а називаймо речі своїми іменами. Геноцид є геноцид за нормами міжнародного права, один з найважчих злочинів проти людства. Геноцид підсудний. Так було учора, так повинно бути сьогодні і завжди. Письменник Олег Гончар, автор популярного твору Сабор, так писав до Джеймс Мейса: геноцид вчинений супроти українського народу ще й сьогодні декому здається чимось фантастичним чи принаймні перебільшеним. Адже злодіянь такого масштабу історія людства не знала недарма колись говорили в нас, чим більший злочин, тим важче у нього повірити. У звіті Конгресово-Президентської комісії США з дослідження великого голоду 32-33 років в Україні, представленого Конгресу США 22 квітня 1988 року, комісія покликається на Конвенцію про попередження злочину і покарання за нього. Тут геноцид визначається як одна чи більше зазначених дій, вчинених з наміром знищити цілком чи частково яку-небудь національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку, до дій, що їх кваліфікують як геноцид та раховано. Убивство членів такої групи, заподіяння серйозних тілесних ушкоджень чи розумового розладу членам такої групи, навмисне створені для певної групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове знищення її. Сьогодні Йосиф Сталін, В'ячеслав Молотов, Лазар Каганович та Павло Постішев названі у дослідженні комісії тими, хто переводив геноцид в Україні. Сьогодні голод 32-33 років визнається як Злочин проти людства 23 жовтня 2008 року Європарламент визнав Голодомор в Україні злочином проти людства і висловив співчуття українському народові. Геноцидом українського народу Голодомор визнають Українська католицька церква, Константинопільська православна церква, Українська православна церква, Київський патріархат і навіть Українська православна церква Московського патріархату. Двадцять чотири держави вживають термін кіносит для визначення голодомору: Австралія, Андора, Аргентина, Бразилія, Грузія, Еквадор, Естонія, Іспанія, Італія, Канада, Колюмбія, Латвія, Литва, Мексика. Парагвай, Перу, Польща, Словаччина, Сполучені Штати Америки, Угорщина і Чехія, і навіть малий нарід басків, які намагаються створити власну державу, визвали голод геноцидом у 2006 році». Як дійшло до створення Американської Конгресової комісії з ослідження Голодомору геноциду, яка внесла будуючий фермент у досліди, пов'язані з голодом в Україні, розповімо в нашій, нашій наступній передачі. Та ще перед закінченням цього коментару, хочу вам пригадати, що наші чогорічні відзначення ювілейні... Однак значення цього відзначення несе глибоку вартість для єдності і соборності нашої української спільноти та у непосильній настанові, що такі злочини і творці мають бути засуджені перед світом і що вони ніколи більше не сміють повторитися. Бажаємо вам приємного дня і до зустрічі в ефірі наступної суботи. Вмирало сонце в ту жахливу пору. А смерть людей косила мов траву. Руками чорних днів голодомору. Просили діти хлібчика шматка. Та хлібка ти Забрали до зернини, завіщо Божа кара нам така, і люди меч у серце України голодомо. Ще й могили, лиш бігали ординці із контор і тішили, що зло для нас зробили, голодомор, страшний, голодомор, замовкли села в тишині. Чи Бог, чи прокурор, за всю віду, що скоїв 33 третій, Історія гортає сторінки, яких ми написали цілу гору. А нам гіршить немов полин гіркий, печаль і пекло в час голодомору. несе калина в київ світ і кро. із кожного села Дніпру нас кіли. Це не повторилось більше знов, і Україну всі, як матінку, любили голодомор, страшний голодомор. обухлий в горі вічаї. ордиці іскондор і тишелись що зло для нас зробили голодомор страшний голодомор села в тишіні росте ти хто ж відповідь ще Ридцять третій.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 99.49 Шановні пані і панове, наша радіоколегія отримала листа такого змісту до української радіопрограми Українського освітньо-культурного центру. Шановні пані і панове, з великим інтересом слухала я ваші передачі франкового Лиса Микита у знаменитому професійному виконанні акторів з України. Залучую тут даток 50 доларів на радіопрограму з подякою за цю культурну і дотепну розвагу. Марта Тарнавська, 23 жовтня 2013 року. Злучений український і американський допомоговий комітет і наша українська рідна школа та Фундація Українського вільного університету запрошують учнів середніх шкіл та їх батьків на безкоштовний професійний семінар «Як користуватися процесом вступу на вищі студії у США». Семінар відбудеться в суботу 9 листопада 2013 року о годині 11.30 ранку в Українському освітньо-культурному центрі 700 Cedar Road, Дженкендам, Пенсильванія. Участь беруть доктор Мирослав Кей, доктор Лада Салонідіс, пан Богдан Савицький, на семінарі будуть подані допоміжні поради, як вступити на вищі студії і як найменше платити. Українська Федерація Америки щиро запрошує вас на фантастичний вечір, вечір чарів. Бенефіс для аутистичних дітей в Україні, котрий відбудеться 9 листопада 2013 року в Українському освітньо-культурному центрі. 700 Сідеро, Роу, Таун. Коктейл почнеться в годині шостій. Виступ ілюзіоніста Кайл Перрен. дивуватиме вас. Слідуватиме вечеря. Забава до музики Луна. Квітки від особи 50 долярів. Бара платна. Оголошення приймається до середи 6 листопада. Дзвоніть на телефон 215. Сім вісім 2 10 75 Концерт перлини української музики. 16 листопада 2014 року у приміщенні Українського освітнього культурного центру о п'ятій годині вечора відбудеться концерт присвячений пам'яті видатного українського композитора Василя Безкоровайного. 1880 року народився... В Тернополі, а помер Вафолон 1966 року. У програмі виступ заслуженої артистки України, кавалера ордена княгині Ольги, лавреата премії Автономної Республіки Крим, солістки кримської філармонії Наталі Безкоровайної Лаутар, а компаніатор Христина Юрчакевич. Слово про композитора і творчі здобутки у Криму, заслужений працівник культури України, голова наукового товариства композитора В. Безкоровайного Богдан Безкоровайний. В концерті беруть участь фортепіано Христина Юрчакевич, скрипка Уляна Мартиняк, хор Прометей, диригент Роман Кучарський, акомпаніатор Ірена Зварих-Пелег. Концерт... Проводиться за сприянням внуків композитора Роми Стецьків-Лонг, Андрія Стецького і філадельфійського осередку нової української хвилі. після концерту «Почастунок з вином» і зустріч з Наталією і Богданом безкорувайними. Ступ від особи – 25 доларів. Ступ від студентів – 15 доларів. Діти до 16 років – безкоштовно. Квитки можна придбати в канцелярії Українського освітньо-культурного центру і при вступах на концерт. Шановні радіослухачі, просимо записати у ваш календарець. В Українському освітньому культурному центрі у суботу 14 грудня 2013 року від 9-ї години до 5-ї години пополудні відбудеться річний різдвяний базар. Участь беруть понад 30 продавців на Різдвяному базарі. І тут знайдете Різдвяні прикраси, біжутерію, писанки, Різдвяні картки, мистецькі вироби, вишиванки, музику, книжки. У Різдвяній програмі несподіванка. Святий отець Миколай відвідає нас та будуть лунати колядки. Загостіть! Та скоштуйте нашу домашню традиційну українську кухню. Хід безплатний. Парковка машин безплатна. Чого ж вам більше треба? Зайдіть до нас, Ukrainian Educational and Cultural Center. Симсот Сидарод, Дженкин -таун. У суботу, 9 листопада, о 9:30 ранку в Українському освітньо-культурному центрі відбудуться урочисті річні збори українських американських ветеранів посту номер 1 під командуванням Едварда Зетика. У цей день також відбудеться церемонія посвячення меморіальної дошки ветеранів посту номер 1. Посвячення проведуть отець Макарій та отець Тарас. Перед ветеранами виступлять учні нашої української рідної школи. Постному родину українсько-американських ветеранів щиро запрошує громаду долучитися до їх урочистостей. Українська Федерація Америки, осередок праці Наукового товариства імені Тараса Шевченка та бібліотека Українського освітньо-культурного центру запрошують вас на презентацію книги доктора Марка Андрейчика «The Intellectual as Hero in 1990s Ukrainian Fiction» – «Інтелектуал як герой в українській прозі 90-х». Презентація книги відбудеться у п'ятницю, 15 листопада, початок о 6.30 вечора. Перед презентацією о 6 вечора – вино та перекуска. Презентація відбудеться у галереї імені Олександра Черника в Українському освітньо-культурному центрі. Вступне слово виголосить професор Луні Друдницький. Увага! У неділю, 24 листопада, при Катедрі Непорочного зачаття у Філадельфії з 10-ї години ранку до 4-ї пополудні відбудеться щорічний Різдвяний базар. Щиро запрошуємо усіх. Annual Christmas Bazaar will be held on Sunday, November the 24th, from 10 a.m. to 4 p.m. at the Cathedral of the Immaculate Conception in Philadelphia. Everyone is welcome. Країну, як попіл, забуття засипає. І не чути у голос їхніх звань та імен. Хекстильці